פרק מ"ד למנצח לבני קורח משכיל. אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימיהם, בימי קדם. אתה, ידיך גויים הורשת בתיטאים, תרה לאומים ותשלחם. כי לו לא וחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיעה לעמו. כי ימינך וזרועך, ואור פניך, כי רציתם. אתה הוא מלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב. בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. כי לא בקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרינו, ומשנאינו הבישותה. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. אף זנחת בתכלימנו, ולא תצא בצבעותינו. תשיבנו אחור מניצר, ומשנאינו שסו למו. תתננו כצאן מאכל, ובגויים זריתנו. תמכור עמך ולא הון, ולא ריבית במחיריהם. תשימנו חרפה לשכננו, לעג וקלס לסביבותינו. תשימנו משל בגויים, מנוד ראש בלאומים, כל היום כלימתי נגדי ובושת פניי כיסתני, מקול מחרף ומגדף, מפני אויב ומתנקם. כל זאת בעטנו, ולא שכחנוך, ולא שיקרנו בבריתך. לא נסוג אחור לבנו, ותת אשורנו מני אורכך. כי דיכיתנו במקום תנים.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 כי שחה לעפר נפשנו, דבקה לארץ בטננו. קומה, עזרת לנו, ופדנו למען חסדך.